Sådär. Mm. Eh, hej, hej välkommen till skyssgruppsradion. Eh, ja, välkomna. Ja, Robin heter jag, bredvid mig sitter Hannes. Ja, och eh, vi är här idag. Sådär. Och vi vill bara säga hej. Hej, hej. Ja. He hej, Och eh, sen är det god sig att säga hejdå. Ja, ja hejdå. <laughs>